Хочу я троянди, що цвіте в саду, Скільки я для неї дивних слів знайду. Хочу я купави, І їй я розкажу, Чом я над сагою цілу ніч ходжу. А фіалці тихі в сутіні лісів, Вже давно мережку із пісень я сплів. І волошкам синім в полі серед трав я казки чудесні і легенди склав, Тільки ти, белинко, вечора смутніш, На холодній скелі в самоті стоїш, Але ти для мене сонце і тепло, І пісень з казками вічних джерело.